яким теж не було байдужим моє горе. Довго стояв, обнявши клина, і думав, яким буде у нашій сім'ї життя без батька. Я був старшим серед трьох. Ще подумав, що наступного дня вранці іспит, і мені вже встигли сказати, що завідуючи навчальною частиною, не дозволив від строчки. Отож я мусив складати разом і своїм сьомим Б-класом. Надто принциповою у нас завуч. Це знали всі. Що ж, писатиму контрольний диктант. Мабуть, у житті трапляться ще не такі випробування. Треба якось триматися, щоб написати той диктант у день похорону батька. Йшов я Ленинградською вулицею, не наче з прив'язаним до ніг камінням. Повільно переступав з ноги на ногу, мов брів по дну мілкого, скаламученого штормом моря. Тей туман усе густішав. не видно було образів будинків, будок, на яких порозклеювані об'яви. І дихати було тяжко, ніби і справді я був у воді. Тільки не ходи, броди, а повернутися на квартиру треба. А може, покладу кобору ранець чи в утаковку рації? Яке кому діло до того? У кожного зараз своїх турбок по зав'язку?» З'явилась думка. «Якщо ніхто із них не знає, що я молодший сержант, то на що їм знати і про викрадений пістолет? Є ж автомат, фінський ніж, Є гранати-лимонки. Ще спробував я переконати себе, як поводитись перед товаришами. І враз здригнувся я, ніби по тілу пройшов електричний струм. Чувся батьків голос. Автомат, гранати, кінджал, асфальт. «Совість! Совість! совість де. Я затулив вуха, ніби то справді був батьків голос, що лунав могутньо, як між скелями в ущелині. Батько ніколи не був зі мною сюсюхалом, він завжди здавався надто суворим, та в тій суворості таткове ставлення до сина неначе до рівні йому. Батько раніше від декотрих хотів бачити свого сина старшим серед ровесників. Може, батько вже передчував, що жити йому лишилося недовго, а іншим ще роки і десятки років. Та цього особисто не міг відчувати і тому не розумів. Чому батько дратує, коли я увесь вихідний ганяю з хлопцями в футбол, граю у війну або подамся до Муравського шляху, щоб звідти із вежі, побачити, очевидно, видно, Харків і Бєлгород. Батькові на ту пору було 32 роки. Він був наймолодшим серед інженерно-технічного персоналу, як називали цю категорію керівників виробництва, і тому завжди йому доручали найтяжчу зміну, найтяжчу роботу. Однак батько ніколи не бідкався, і коли мати починала говорити, що з нього точать соки, як з сукрового буряка, сироп, ображався. Він був гарячий до діла і дуже хотів, щоб я, його перший син, не виріс з киглім. Та ось і наш будинок на Невському, і квартира у під'їзді на другому поверсі. Хлопці всі були дома. Не роздягаючись, я пішов до своєї кімнати. Там, на ліжку, ніжився кудрявий, задоволено ворушачи пальцями у вовняних шкарпетках. Він читав томик віршів Олексія Толстого. Книгу цю я знав по обкладинці. Ти знаєш край, де все обильєм дишуть, де ріки льються чище срібла, Где ветерок степной ковыль колышет,